Ось у болівальників зараз скільки. Як матч, то всі до телевізорів. Якщо олімпіада, хокей чи ще щось, то кожен тобі, хлопчак, розповість, що і як. Не випадково літні люди полюбляють слухати про політичні події, про те, що діється у світі, їхній життєвий досвід. Життєві підсумки зводяться до загальних інтересів, мирних і масштабніших. Їх цікавить, що ж твориться з людством? Розумієте, що діється з людьми як суціллям, як єдністю частинок? А ми, я кажу про фронтовиків, про всіх тих, хто пройшов війну всерйоз, жили в ситуаціях, коли вибір ставився категорично, бути людиною чи ні. І бути людиною часто означало вибрати смерть. Розумієте, свідомо вибрати небуття. І зараз ось у цю мить теж у світі не припиняється боротьба. Хтось повинен вибирати отак, як вибирали ми. І тому я проти всякої війни. По змозі противник війни за мир. І все, що робиться у справі миру, підтримую обома руками. Більше того, саме тому я відчуваю землі і континенти, де лється кров. І саме тому розумію, що означає мир. Я лишився живий випадково, врешті. Але я повинен знати, задля чого я не загинув в Іспанії, коли жити мені не хотілося. Задля чого рятував мені життя Пако, але, не віддавши своє, задля чого я повернувся додому, на Україну, потративши 10 десять років на боротьбу з фашизмом. А потім ще вісім років у таймирському таборі. Я повинен був це збагнути. Я повинен був вирішити для себе це питання і назавжди. І я його вирішив пострадницьки. Це для людей, для них, для загалу. Для загального добра я поклав своє життя. І зараз цим живуть інші. Для цього ростуть інші. Це можуть інші. І мохтимуть. До речі, Звишек-Кенішевський, мій давній друг, теж пережив війну і зараз живе... З Ізабелю Кракові у них четверо дітей. Вже й онуки були вони у нас. Та й ми у них бували не раз. І ви знаєте, от Збишек той пішов у літературу. Він письменник, кіносценарист. Повісті для юнацтва пише Пригодницький переважно. Зверніть увагу, що у всіх нас багато дітей. У мене троє, а в покої Збишека по четверо. Це не випадок, це голос землі. Внутрішня потреба жити, продовжувати життя після усіх смертей, які ми пережили. А ось я згадав Асата, командира нашого партизанського загону у Франції. То ми зараз тримаємо з ним зв'язок. Його справжнє ім'я – Тео Віваль. Він мер містечка Вірмені біля Сенетєна. Ми споко побували в нього кілька разів. Під Барселоною загинув Євген Поліщук. Бачили хлопці, як він упав, об'юшений кров'ю. Ми відступали, так і не своронили тіло. Але Поліщук, якого завжди оберігала доля, лишився живий, поранений, потрапив у полон, там підлікували, а потім знову розстрілювали. Але, коли здійснювали вирок, виникло якесь замішання. Здається, наші літаки бомбили фашистів. І в поспіху розстріляних... Не закопали. Поліщук, легко поранений, упав з усімаєю і потім відповз у кущі. І врятувався. обріз бородою, плукав у даючині мого. Добрався на південь. Потім десь уже у 40-му році влаштувався на корабель, який відходив у Марокко. А там звернувся у радянське посольство. Розповів про себе. І наперед одній війни прибув до Радянського Союзу. Додому не встиг. Зразу на фронт. Почалась війна. Після війни лікувався кілька років і вже в 50-ті вернувся сюди. Проживав у Львові. Бачилися ми досить часто. І ось помер він кілька років тому, вже сивим дідом. Чи це вам не історія для книги? Еге ж. А знаєте, ще вам скажу наостанок. Ви не пишіть про мене усе ж таки, для людей важливо не хто, а як. Бо про моє життя, може, не вийде у вас, як ви собі мислили, не вийде. Бо мною стати ви не можете. Не відчуваєте усього так, як я відчував. Не будете любити так, як любив я. Не будете вмирати так, як умирав я. Ви напишіть про себе. Не дивуйтеся, послухайте. Напишіть про те, як би любили ви, якщо у вас є снага і сила любити, як би вмирали ви в Іспанській війні, якщо у вас є мужність, як пережили б ви роки поневірянь і знедолі концтаборі на Таймирі, роки принижень і ошуків, якщо у вас є віра у людини і її майбутнє, тоді, може, у вас щось вийде. Історія нашого життя для вас тільки поштовх, тільки готове чисте полотно в підрамнику, перед вами, на якому уявляються невразні риси можливої картини, намалюйте їх своїми фарбами, своїми почуттями, своїм талантом, якщо вам це даровано, і тоді усе може стати правдою більшою правдою, ніж переказ справжніх подій, про які вже і так існує довгий літопис, складений численними їх учасниками і очевидцями. Ви ж і перечитали, мало і багато занотували, і можете собі уявити, як довелося воювати інтербригадівцям у тих громадянських антифашистських війнах. А тепер вживіться у нього, у кожного з нас, увідіть у те наше життя, і нехай не наші, а ваші власні слова зазвучать про те, як ми жили». По-справжньому. Розділ 26. Вони вступали на територію табору неквапним утомленим кроком. І шли один за одним. Усі призброї у цивільному одязі. Вираз розпруження на вличчях і тавро незворушності. І швидко затихли вільні оклики партизанів, які вже їх чекали. Їх було дванадцять. Здебільшого молодь, років двадцяти, а лише три в літах. Андрій пізнав їх. Товстий Ян керував підпіллям у Сенет'єні. Білорус Петро Вучко, його заступник у підпільній роботі. Максим, цьому було вже добре за сорок, шахтар українець, теж знаний часів підпілля. Тоді йшов Антуан, худий, виснажений трохи загострене обличчя із темними набряками під очима. Завжди охайно зачесаний коротенький русявий чуб, а зараз розстріпане, непокірно пряме волосся стирчало над лобом, кумедним дашком. Ішли Михайло Зелик, Жорж, Чеслав Лєєк, Матіє та інші. Це було поповнення загону сенетєнського підпілля. Андрій стояв поруч з масатом біля штабу, який розмістився у колибі гірських пастухів. За штабом двома широкими півколами стояли намети партизанів. «Чому їх дванадцять?» – сказав голос Масад. «Їх мало бути 14, і ми їх чекали завтра». «Та що там сталося, все не Андрій теж відчув неспокій, як і всі партизани, що, висипавши з наметів, мовчки чекали, доки товстий Ян підійде до Масата і доповість йому – що в загін прибуло поповнення «Передасть вказівки від керівництва підпіллям». Товстиян репортував Масатові, як належиться, але командир ледь помітним жестом перервав його і запросив до штабу. Усіх, хто прибув. Вони сиділи, незручно вмостившись на командирському ліжку, на ослонах. Кому де прийшлося? Кілька чоловік стояли. Андрій дивився на Антуана, який теж не зводив з нього погляду, щойно вони прийшли у табір. Антуан весь час мріяв про зближення очима з Андрієм, доки вони не увійшли до штабу. Хотів на мить побачити його стан, який відбувався в очах. — Слухаю, — сказав Масад, коли вони розсілись. — Що трапилось? — Загинула Мадлен, — сказав товстий Важко видухнувши слова, і повітря раптом згустіло. Антуан потупився, моторошне мовчання знову пробив товстиян. Мадлен, Женев'єва і ще два товариші, Леброн і Тандіє. Не йнялося віри, не хотілося вірити, не хотілося чути, хотілося тиші, спокою. 14 червня. 1944 року. Чудовий літній день, зелень дерев, війна закінчується. Радянська армія вже на території Західної України, ще трохи і фашисти будуть викнуті геть за межі України. Тиждень тому відкрито врешті другий фронт, англійці, американці висадилися на французькому збережжі в Нормандії. Рух опору розорнувся по всій території країни. І не сьогодні, завтра фашисти будуть викнуті з Франції». В Незабарі перемога. Чому ж зараз? Чому Мадлен? Чому Женев'єва? Пако. Ні, це неможливо. Це неможливо. Бути такою юною, такою коханою. Так втішатися життям і жити. Женев'єва приходила у табір два тижні тому. Вона квітла вже повінню дівочої краси. І партизани завжди раділи, коли вона з'являлась, просто раділи її з'яві, хоч сюди сущий, поконій, на мить не відпускав її від себе. Масад давав йому волю, коли навідувалась Женев'єва. Гарно допомагати щастю, коли це можливо зробити, навіть трохи попустивши дисципліну. Виняток, казав Масад, вони це виняток, але ж сентець є пако так... До нього і не пішов на зв'язок. Небезпечно було б його посилати, сказав Масат Андрієві. Ти ж розумієш, чи він може накоїти дурниць, підведе Мадлен, а важити її життям ми не маємо права ні за яку ціну. Ні за яку ціну не мусила ризикувати Мадлен. І до сен ходив Андрій. Точно у часі обережній поведінці. Він завжди залишався тепер у цьому будинку, тільки вже в іншій кімнаті. І довгі ночі минали в розмовах з Мадлен, у несподіваному звиканні до неї, до її ніжності, до її пристрасних губ і рук, до її слів. Холод обіймав Андрія зараз, суворий зимовий холод, важка студінь, ним колотило як на морозі, хоч на дворі було спешно, вуста його тремтіли, куточки губ сіпалися. Про нього і Мадлен знав ще тільки Антуан. Більше ніхто, окрім Пако. Але про Пако знали всі. Закам'яніло Масатове обличчя. Заходили по скронях жовна. Всі любили Мадлен, але як усі любили Женев'євою Пако, вони були дітьми партизанського загону, дітьми підпілля, його радістю і надією, символом усіх сподівань, символом життя, символом майбутнього. Кожен, хто бачив їх разом, думав і своє, про те, що мав, і що має, і що матиме, про тих, кого залишив, або про те, що хтось з'явиться і в його житті. І любитиме він свою прийдешню кохану як пако, Женевєву. Молодь заздрила йому. Але тим, кого люблять, не стільки заздрять, як радіють за них. Підпільці готувалися до приходу у партизанський загін. Були відомості, що гестапо має якісь плани на членів організації. В останні дні з'ясувалося, що готуються до масових арештів, і ми мусили вирушити в ліс за кілька днів до фашистських акцій. У нас була зброя і радіопередавач. Апарат на квартирі Жана Тандє, зброя у підвалі у Леброна. Ми повинні були сьогодні вийти, а прибути сюди завтра. Нас попередили позавчора ввечері, що квартира Тандє на підозрі можливий обшук. Мадлен запропонувала сховати передавач у себе. Відомо було, що вона поза підозрою. Леброн прийшов до Танд'є в присмірки з великою валізою. Упакували у неї два автомати, три пістолети і передавач. До Мадлен вирушили пізно ввечері, коли прихожих на вулицях було зовсім мало. Однак за ними стежили. Квартиру Мадлен оточили. На вимогу поліції відчинити двері відповіли автоматною чергою. Я вилетів з дому через підвальні двері, майнув саду, тоді повзком, під паркан, там дошка, на дому цвяхові. Сусідньою вулицею метнувся до жоржа, підняли по тривозі усіх наших, зібралися за містом, де починаються виноградники. Антуан був білий, коли оповідав це. Добре, що він попередив матір. Вона прийшла до виноградників по обіді, ледве говорила. Сказала, «Мадлен застрелилась, коли німці висадили двері. Женев'єву вбито в саду. Будинок Мадлен так оточили, що звідти і миша не проскочила б. Фашисти не знали, скільки всередині людей. Закидали помешкання гранатами і запалили з вогнеметів. Будинок зруйновано вщент».